Adela Fragmente din jurnalul lui Emil Codrescu Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Garabet Ibraileanu. O improvizare de bălci pe șoseaua care vine despre piatra, trece prin mijlocul satului și se duce la Târgul Neamțului. O colină intensă, tristă, pătată de câțiva arbori schilos, ascunde munții dinspre apus. <gătă -i> E o multă care vrea să petreacă și nu știe cum. Doamnele ostentative fără treabă, umblând în rochi de casă cu capul gol. <fie> cu gambete și șepci impermeabile trec de la poște peste drum la hotel în armat cu alp în ștocuri. Trăsuri, plictis odihnitor, muzică militară. Emil! Emil Codrescu! Bună! Bună, Timothy! Iată, uite, ce bine îmi pare, nu ne-am mai văzut. De la universitate. dă să-ți prezint pe soția mea. Îngântată de cunoștință. Să rămânele. Deci, acestea sunt fetițele mele, cele patru domnișoare. Fetica! Fetica! Îmi pare bine, îmi pare bine. Unde mergeți? La mănăstirea mea nu vii cu noi? Nu, nu, nu, nu. Dacă aș fi știu că vă întâlnesc... Poate da. Astăzi mi-am propus să urc până la gurău. Oh, solitar, incurabil! Atunci, cu vine și vacanță plăcută! bine, Emotiv. Matematicianul ăsta nu îmbătrânește. Cu părul lui sărac și lins pe ticlă, a rămas ca la 20 de ani. De altfel, și știința lui este eternă ca și obiectul ei. și îl conservă. Proiect! Mai scrieva suprezia? Ai luat voința națională? Pola! Timotina a avut dreptate. Că despre mine am rămas un solitar incurabil.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 Frica de acțiunea omului lipsit de energie impulsivă, Teroarea intelectualului de răspundere prea lucid și prea preocupat de urmările faptelor sale. În curând avea 40 de ani. Nu mai sunt un început, o cauză. Devin tot mai mult o prelungire, un efect. Mă simt complet determinat. 40 de ani. Vărsă amintirilor și capitulărilor. Tinerețea. Plutirea pe umărul de munte cu mlădiri capricioase sub jocul de lumini și umbre al pădurilor. Și după câțiva ani, alunicarea vertiginoasă între valuri uniforme într-o lumină rece de toamnă spre apropiata prăpastie. 40 de ani! Ce urât și vulgar sună cuvântul ăsta! Ce dospit! <fie> Este câteva zile singur prin munții, prin munții tinereții. Stabilirea itinerarilor scoate din umbra imagini de altă dată. O noapte albastră deasupra nel în septembrie, luna transfigurează totul. Luna a mica a romanticilor și a femeilor. Departe în singurătăți, minții cei din urmă, Aproape nori, încremeniți în glorie infinitului, Răscolind din adâncurile Ancestrale ale sufletului, Spaine, Mitologii defuncte, Culmile negre din vale Trându-se spre picioarele Mântelui colosal, Cergând speriate în toate părțile și oprindu-se brusc, Halucinate, și în fundul prăpastii, la trenii, ai urând clopotul de la schițul invizibil. Și imagini fulgurante, o clipă din istoria sau poate din preistoria vieții. Eu, într-o trăsură mică, la marginea unei pini negre. Eram copil, eram cu tata, sunt imagine de vis, câmpere din derinul figurilor din copilărie sau fragmente din viața lui înainta și înscrise mergii ascendenței, luptând să iasă în lumina conștiinței. Azi se 36 de ani de la moartea mamei. Când voi dispărea și eu, va fi muit și ea complet.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 Și uneori când mă simt singur și nefericit, ce văcea mostenit și-mi răsfăiesc catalogele și pe diogene la Erțul, Mi se pare că fata aceea, mama, mă privește cu grijă și doișie, a plecat peste o pe balustradă ideală din spații interplanetare. Domnișoara Adela, iartă-mă, iartă-mă, nu pot să spun, doamne. Emil, dragul meu mentor, ce mult mă bucur. Deși să știi că sunt un pic supărată pe Mata. ta. Nici ar trebui să-ți vorbesc. Adela, data manda. Data manda. <laughs> Știi, sunt în de două zile. Mm. Cu mama și cu cuana, trebuie să vină apărat să ne vezi. Nu mai încape vorbă. Am adus și piano. Am să-ți cânt. Îți amintești că atunci la vormicei, ce mai face, doamnă? E bine, îmbătrânește. Mm. Și dumneata, tot așa de mult fumez. Adela n a fost o simplă cunoștință. A fost prietena mea. Chiar dacă diferența de vârstă dintre noi și-a pus amprenta asupra acestei prietenii. Nu am văzut de trei ani. De ce nu mi-ai răspuns atunci la scrisori? De ce? Eram am singur, aveam nevoie de sfatul dumitale. Ah, doctor! Adela! Dacă nu mai înscrii, nu-ți mai scriu nici eu. Am impresia că vorbesc singură. Nu înțelegi. Cum să-ți explic? E devină abulia mea. Neputința de a trece de la o stare la alta. Am momentul pentru redactarea misiunii și pe urmă îl am înasă mereu. Așa sunt eu. Ori citesc o noapte întreagă, ori nu citesc nimic, ori vizitez pe cineva până... La satietatea lui și a mea, ori nu vizitezi deloc, compromis sau chiar lupând cu legăturile vechi. Și pe urmă, starea asta fusese fost agravată de conștiința lui Linei. Pentru o vreme mi-ar fi fost să-ți explic tăcerea mea, așa ca să înțelegi și să mă absorb. Ah, Adela, e de vină obișnuința asta mea de a teia în patru. Știi că am divorțat? Da, am aflat. Știam. Suferisem chiar din cauza asta. Ori decât îl zi de căsătorește o fată plăcută dintre cunoștințele mele, mi se pare că sunt... că sunt furat. Și suferisem mai mult pentru că Adela a făcut pasul cel mai important din viața ei, fără năcar să mă fi prevenit. Pe soțul ei, ignorasă Pe urmă am auzit că se despărțiseră imediat după căsătorie. Emil, mă își ar mai prăcut. Îmi pare rău, Adela. Foarte rău. Pentru că atunci um, purtarea mea a fost incalificabilă. doar urmă am avut un sentiment de chinuitoare rușine datorită în străinare dintre noi. Nu e asta principalul. Dar nu pot să-ți ascund că îmi pare bine că ai suferit. Uh -huh. Măcar atât. Da, să nu mai vorbim. Să punem cruce. Ai să vii pe la noi, nu-i așa? Ai să vii. La revedere! La început când, cu mișcări în intenție, a ascunse, ca să nu de seamă, dar foarte laborioase, mi se suia pe genunchi și scoate ceasul din buzunar. Marea pasiune și îl remonta în toate felurile, apoi emeraja cu o minuțioasă fantezie, mustața și părul. Adela, mă iubești? Te iubesc, te iubesc. Tare? Tale, tale de tot! Coca, puica, rățușca... Ți-am adus portocale. Copalaie, copalaie, copalaie, copalaie, copalaie, copalaie. Copa Uf, Dumnezeu, miliarul răsfeț. M-a taie întors capul fetii. Da, dar și apel al meu. Ate -te mare! Spui acum, să te ridic eu. Hai. Camale! <laughs> <laughs> e acum, tetița, a trebuie să meargă la culcare. Ufle, ufle. Ba da, ba da, ba da, mergem, Madela. Hai! Ba nu, ba nu! No. <laughs> Îți spune o poveste! Mai încape vorbă? Pe acum o sneagul, si, baba! Pe aia, pe aia, hai să te ducem în brațe. Hai Copiii trebuie să meargă la culcare. Stăm cu minți în pături Acolo spunem și povestea Să punem pijamaua Hai să ne așezăm cu minți Ne așezăm cu minți în Punem pijama acum Tragem plafuma Oată Adela? S-a ascuns Adela Hai acum Acum ascult A fost o dată. Acum a fost bolnava de Scarlatina, am vechiata de salapatul ei, in calitatea mea de student de medicina. Atunci, in timpul convalescenței, am învățat un cantit, care a avut un rol isemnat în prietenia noastră de mai târziu. Ma Mata, da, mata, da. tenia noastră a durat până la vârsta de 8 ani în forme diverse. Când după o lipsă de 7 ani am petrecut iarăși două verile la vornicii, deluța luța era o domisoare în întotată puterea cuvântului, devenisem mentorul ei. Ei a cărți, i recomandam anumite pasaje. Ca și altă dată facem plimbări lungi De ce mă dachimezi? Nu mă poți să jur. Bac-mă, în afac de tânărul te place. Care tânărul? Fii, care tânărul? bine. I-ai cântat la toată seara. Chel ta compania din gură, na, ah, juni este cu părul numai în ele. Glumești, ne așa? Zice și să glumească, și firește. Acum ești domnișoară. Ah, mâine, păi bine, te măriți. Hai să mă părăsești. la e în firea lucrurilor, draga mea. Și hai să uiți pe bătrânul tău amic. De ce vorbești așa? Vrei să-i spun că nu-i pot să-l pe tânărul acela? Vrei spune! Antea, iartă-mă, da. Ce faci, plângi? Hai să alergăm până la răstoaca. Să vedem cine ajunge mai înainte. În Candela! <fie> Lasă-mă! Ai treșat! Ai și putut să mă întreci. Spune-mi, de ce vrei mereu să mă mărit? Nu vreau eu, dar toate fetele sunt mărite, nu? A -a. Uf, iar a prins sigara! Desigur, ce importanță am eu pentru Mata? Ce importanță? Nu mai suntem prieteni? Prieteni? Te copți cu mine de parcă aș fi un copil. I-a dat Amada. Crezi că dacă n-am avut noroc să mă nasc cu părul brumat? Însă Adela, nici eu nu m-am născut cu părul surba. Da? Nu-i nu vorba de asta. Pentru mine ești un copil. Trebuie să mai crești. Să mai cresc? Nu vezi ce înaltă sunt? Crezi că ești mai înalt ca mine? Cred. Hai să ne uităm în oglinda apei. Hai să ne uităm. Mm. Da, vă, vă. Ești foarte frumoasă. Dar abia mi ajuns la urmă, uite. Nu, nu-i adevărat. Sunt cât m-a dat. Reflegire aproape. Sta o clipă. Am să-mi plătesc o coroniță din flori. Acum, ce mai ai de spus? Că ești... ca o mică prințesă. Vai de prințul care o să cadă fulgerat. Prinții, Părinții mucat fulgerați de copii. m am îndepărtat de mica mea prietenă. Am plecat în străinătate pentru vagi studii comparative. Au urmat scrisorile, tăcerea mea, nejustificată, căsătoriea ei. La puțin timp după aceea, divorțul. Și acum, după trei ani, reîntâlnirea cu adea la Bălțătești.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 În în ochi albaștrii, Cu fruntea acoperită de jumătatea stângă De para de păr blond. Nu-i s-a schimbat nici expresia copilarească scafeței, Nici mișcării naive și repezi, Nici glasul încet și voalat Cu care parcă ește secrete. Numai trupul s-a împlinit. Tinerețea beneficiază de toate, și de trecerea alea. Îți place? Îți place ca și atunci? Da Ce vrei să-ți mai cânți? Orice Acum e rândul tău să alegi Pentru bătrânul tău, prieten Bătrân? Ți-amintești? Atunci când ne-am privit în oglinda iazului Ți-am spus că am părul brumat Dacă atunci era O cocheterie involuntară, Acum Acum începe să capete o justificare cronologică Dar nu-i așa De ce îmi spui mereu asta? Și am să-ți dovedesc că n-ai drept n Dar nu-ți dai seama că peste 10 ani am să fiu moșneav. O, Doamne, dar și eu am să fiu bătrân <laughs> Spui asta ca o consolare Tu peste 10 ani ai să ai abia Termină, te rog Da, iartă-mă, iartă-mă, ai dreptate, e stupid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 Și iată mă arunecând în cea mai ridicolă fatuitate. Oh, ar fi lamentabil să mă îndrăgostesc, chiar dacă aș avea cu 10 ani mai puțin. Experiența trecutului este concludentă. <sus> Știința, suferință, zicea un filozof al lui Diogenel Aertiu. Experiența trecutului. <sus> E mi e mi Cu coada pe spate și beton galben pe frunte și cu sorțul negru de eleve peste rochia acinoșiei. Avea zece ani ca și tine. Treceai pe partea școlii, primeai de două ori pe zi înfrigurate de emoție. Credeai, crede că te privești tot? de anghii. a fost singurul amorului La 16 ani a fost Leonora, de 19 ani, ha ha ha ha ha ha ha de ha ha ha Ves-ai s-a salărez din gheare urbantiste în codru. Leomor a fugit cu barbaturi să-lăriei, La măsbă de Elisa, a Malta. Fragilă pargale, cu părgale, în genul lor și distrăchi negrii. Aceleași planuri de viață, aceleași răspunsă la întrebări. Pentru totdeauna Eliza? Da, pentru toateauna. Plecarea în străinătatea la studii, scrisorii. Iubitul meu, mi-e tare dor, te-aștept cu disperare, mi-e dor, dor.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 Femeia e femela și nimic altceva. Femeia cu maximum de irritabilitate protoplasmică, fără nume. Și de-a lungul întregii tinerețe, el fină și delicată, cu frumusețe abstractă. Care te-a torturat cu suferința ei tăcută și. desuită. Am suferit destul. Și acum? Nu, no, nu iubesc și nu vreau să iubesc pe Adela. Nimeni nu iubește, că nu speră măcar inconștient să fie iubit și la vârsta mea. Noi. Ba da, pentru tine sunt. Nu sper și nu doresc. Mi -ți, mi -ți, mi -ți. Dar existența ei a început să-mi liniștească inima. Și ea știe. Zâmbetul ei din unele momente, amestecând cântători de doioșie și ironie, nu-mi lasă nicio îndoială. Nu ai vrut să mergi cu mine la piatra? Roule! Da, din cauza asta nu am dus la piatra. Diseara să mă întorc. Ai să mă aștepți? Nu, nu, nu! Și totuși, am așteptat-o. Simțeam că nu pot altfel. Prietenia pe care o simțeam pentru ea are și creștea. Creștea sprijinită pe amintirile copilăriei, pe precocitate intelectuală și pe talbilitatea mea afectivă. Ai văzut vreodată ceahlăul din dealul balaurului? O colosală sală a lui însuși. Un, un bibelou uriaș cu subiectul cea Da, mi ce trebuie să... La mănăstire, starețul ne-a făcut o primire foarte bună. Pe nevastă să n-am văzut decât o clipă. neglige, jupon, camizol și părul în papiote. E o brometă foarte picantă. Oh. Nedeprins să dorm în chilea, am profitat de ocazie și m-am cultivat. Am citit toate articolele, toate telegamele, toate anunțările din jurnalele cu care erau împachetate cumpărăturile. Trebuie <laughs> <laughs> să-ți comestezi? Nu. Da, ce e cu Ești trist? Da, eu nu, la... nu te bucur că mă vezi? Nesinură. Știi câte țigări ai fumat până acum? Cinci! Ia o zi. Pe talacul? Pe ai pedacul? A ce nu Steaua nepună. Niti târziu, trebuie să te lasești, obose. Mai stai. Aici, lângă mine Așa Știi? Mă metru Mi-e frică Că te plictisesc Dumneata ești teribil de deștept Că-i atât de mult Eu am fost o elevă silitoare, am încercat Dar cărțile n-au reușit să mă intereseze Andreea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 Chiar când tămâia e de cea mai bună calitate. Nu suntem sanctuare. asta să-mi vadă casa. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Să-mi Poftiți! Ah, mulțumesc! E cam strâng la mine, nu? A, cu ce să vă tratez? Nu. Să vă fac o cafea? Nu, nu e nevoie, dragul meu. Am trecut așa, într-o doară. De fapt, Adela vrea să te roage ceva. Da. Mai târziu, mamă, mai târziu. Nu se intre așa în subiect. Întâi să vizităm sanctuarul. Doamne ce bine ești, dar. E portretul filozofului Schopenhauer. Aaaa. Domnul despre care mi-ai spus, mă la vornicei că ne făcea proaste, mincinoase, pocite și cu bustul mai lung decât picioarele. Și că nu avem altă treabă decât să prindem bărbați în capcană. <laughs> Acum înțeleg de ce avea ciudă pe femei. După cum arată. Să-i fi pregătit niciuna vreo capcană Păi ce mea, te Ce să fac, mă Ah, iată și biblioteca Unde ai voie să văd cărțile? Biblioteca e în proprietatea domnului Tăfșulea, gazda mea nu nimic, sper că nu se supere Nu, cum să se mm, cum Gramatica de... Aritmetica de... Uf! Uite și poezii Poezie elegant undite Adică pescuite În comoara inimii de Carol Scop Militar și poet Adela, ești o comoară Ia ascultă te aici dă pace Da Și asta Ai, ce minune Și cântă Îți place?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 nu știi ce voluptate este a dărui unii femei, ai da, a o face din actul acesta simbolic, puțin a ta. fă cu un piept a început să-mi viscolească a fost fatal predestinat. Acum trei ani a de inspira nimic. Când am văzut aici la învălțătești, ideea că între timp a devenit femeie a totul.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 L-am mâncat o mâță. În grădina noastră se adună toate mâțele din Balțatești. Săracul. Poftim. Asta e tot ce mi-a mai rămas din el. Un mănunchi de pene. apariții umane, ca aceste ființe, adevăr celice. N-am fugit, am însoțit-o la trăguneanță. I-am arătat varate cu nără sub subsoare, faldurile munților în care se ascunde agapie, misteriosul pleș exilat în marginea zării. Am privit apoi cetată neamțului. Apoi va la văzanei și îl pui în curbe grațioase ca, ca niște șorduri de femeie. La târgu ne-am magazine în bazarul comparător selecționând metodic, pregundene ne rezervă. nu te mananc, să nu te mananc, Da, dar nu văd. Da, nu văd. Da, nu văd. Da, nu nu văd. Da, nu nu Da, culoare Da, La întoarcere am făcut elogiul Apoi un curs de astronomie sentimentală. Stătea... sprijinită de omul meu și avea înfățișarea deprimată. ca orice om când e somn. Vegetele... Vegetele amestecate dintre ale era... Era o senzație nouă... Mai tulburătoare decât a mâinii pe muzele mele. Atingerea mâinii Adelei îmbrăspândea în suflet o travă. În realitate nu mai simțeam omul cu părul brumat. Problema încetase pentru că, întunericul tunericul, mă opea să văd fața Adelei, oglinda în care, în contrast, în număra ani. La prima casă din Bălțătești, că s-a răstrămas. A fost minunată. a fost frig? Nu. Să nu răcești. Cum puteam răci când temperatura era atât de ridicată? Temperatura? m-am dus de la ea. Știam că ai să vii dimineața asta la mine. La mine. Nu la noi. Acest naiv și alzător la mine. Adela mă încurajează. E clar, nu se apără. Mă încurajează. Să fie cu putință, mare. Nu ți-a fost frigă? Deloc. Nu știi că femeilor nu le e frig niciodată? Și la un moment dat, privindu-mă serios și fix, a plecat încet capul, schițând gestul care înseamnă. Da, ce a vrut să însemne daul acesta a fost cu adevărat sau mi s-a părut? Ațără... De ce ai dat Adineaua din cap? Ce ai vrut să spui cu asta? Nu știu despre ce vorbești. Ma e, jur că știe. Nu mai înțeleg nimic. A fost un semn pentru mine? Sau a fost numai un gest al gândurilor ei? Adine a spus că o iubesc. Știam că ai să vii astăzi dimineața la mine Doamne La mine Dumnezeule La mine Ea știe În mine Și nu mai respinge E limpe de camina zilei. Dar Ar trebui să te măriți Știi, o, o femeie singură, divorțată Catechismul ăsta burghez E insipit, dar ar trebui să te măriți Poate Poate Non con Un barbato che senza Un amante Un barbato che le faccio qui a Totcire Iudias Un amante che una realtà è terribile Incomparabile ma ingrositore di Cronosso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 Nu, putem să ieșim din casă. A devenit unica. Credem că am pierdut întotdeauna Facultate a uniciza za ofere, Începe să-mi fie sucomputăția al ei. Ușoară, asimetrie, agonica nu se budește. Te plictisești cu mine, nu-i așa? Pă Matea, Galoșii, Mantea, mm. Gallo și să ei. Amorabil. ei. La testa, nu totorite de mâiniei pe care o respir. Hai să vedem picerele. Să vezi că sunt de, de elegante și proaste. Sufletul, mai ales, să-l iubesc. Da, ea respire numai viața. Asta îi alihedează totul. <rători> Așa! Mai sus! Și mai sus! De când era mică, vrea să mă dau o leagă. Așa! Mai sus! Hai, Pica Valerie! Si ajută-mă să zbor sus! Sus de tot! Ca la vornice! Așa! Se aduce aminte? Da. Acum! Nu am voie! No? Ba, da. A, gata. învățat. Gata. Te-am obosit. Mm. Ba, da. Ești pălit. Acum sunt mai grea ca la vornice. Am crescut în el. Am crescut. Pe rebeliune și lașitate. La mănăstirea ne-am Ce am vrut de fapt? Să-mi apăr libertatea și independența față de Adela? Să fug. Adel. La ora asta, să desigur, încearcă pe scaunul iriant, cu șarul împletit pe umerii largi. Ochii pe închiși, Înbându-și dintre genele lungi, Ochii La mănăstire un dejun călugăresc în a soților Timotin și a doamnei Matilda Ionescu. Prijești de comparație și scurte meditație asupra femeii, Așa-s miracol de neînțeles. Îți amintești de de greacă, original timp și... Bă, dă Drag, nu mai bea atât, o să facă Ști Știi că ai o Doamna jenei, Timotir, pare încă îndrăgostită de soțul ei. Nimic frumos în figura ei, nici măcar ochii, deși ne de vie. Dar femeia aceasta este printre acelea pentru care problema frumuseții nu se pune. Da, pentru cel a plus B Adică A C plus B <laughs> El explică la tablă și noi jucam Când s-au o mare Da Câte putere de jerfă e în femeia aceasta Pe care domnul Timotin În opacitatea sa Nu știe să o prejuiască. Doamna Matilda mai dorește puțină salată? Mulțumesc domnule doctor Doamna Matilda Ionescu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 După masă facem o primbare nu-i așa? Merge și dumneavoastră cu noi, domnule doctor. Da, mai încape vorbe, doar nu să stea singur aici în cheie. Îmi pare rău, trebuie să plec. Așa cum? Oh, ce păcat! nu nici n-ai văzut bine mănăstirea, împrejurimile... îmi Închipuieste ah. că mi-ai lipsit. Me mi ai simțit lipsa? Și. cum a fost? Minunat, minunat. Și am întâlnit acolo și câțiva prieteni. Familia Timotin, nu fost coleg de școală. De asta o soție excepție. Câte sensibilitate, câtă distinție și discreție. Un exemplar feminin de lux.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 să mergem la mama. Nu se simte prea bine. Adela. Adela, așadar, ai înțeles perfect strategia mea aratată și mi-ai Asta înseamnă că nu sunt indiferent. Nu sunt total indiferent. Ce? Hei, domnișorule! V-am adus ziarele, Mulțumesc! De depostiți un identul da. și voința națională Respectele mele le poate imata-i domnișoarea Adela, cea mai frumoasă domnișoară din țara Moldoviei. <găt -se> Să-i die Dumnezeu să <truză> Crisa, paroxismul Criza, paroxism crizei, o lovitură de bună în inima când apare, când a inteligenței când m-a atinge de seama, Senzația căldurii fizice de la distanță, fiorul, pe care mi-l dă cuvântul Adela. Măușer, Da. Întreaga logică mi-e viciat de conștiința celor câțiva ani peste cei care permit asemenea jocuri. Conștiința celor 20 de ani ei și 40 de ani ei mei. Nu, metru. Am de analiză, boală vechi și incurabilă.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 Dă-mi brațul. Hai, vino să ascultăm și Nu, Adela. Tu vei rămâne pentru mine numai stânca pe care crește floarea reginei. Atât de apropiată că poți distinge micile steuții catifelate și totuși inabordabilă ca o planetă din cauza care îi spate de ea. Trebuie trebuia să facem excursia aceia alforatic. Dar de ce? De ce, mai meu, dragă? Te-ai Poți Poftim, nu vezi? Termometru arată... Te oh. are să Pune-te roșialul ăsta pe tine. Hai, și mi Ia, ia-l ia evitamentul. Mm. Așa. Ți-aduce aminte cum ai îngrijit și atunci? În copilărie? La, da, da, ma, da. la. Știu, știu. <coughs> N-am să vorbesc, nici să cânt. Acum încearcă să dorm. Eu am să stau în cerdac și am să leghes. Ești foarte bun. Ești prea bun. Și să nu-ți pare rău de excursie. A fost minunat. Minunat. Mi-a rătat cea hlău. Vintul suna în brazi, luna arginta potecile. Domnul ăștia nu află sub pașii tăi. A, De ce nu numai spirit și faci declarații de iubire numai lunii? A treia. Aș vrea să nu se mai sfârșească noaptea asta. Niciodată. Este să-ți iau temperatura. Că... <gântul> da. E în Aline. Nu mai ai febră. Deschide fereastra. <gântul> Știi? Cred că ai inventat boala asta. Da, da. O simplă indispoziție ca să mă pot ataca pe o convalescentă. <gântul> Azi dimineață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 şi zile frumoase. A spus ea cuvintele astea şi ar fi putut urma şi zile frumoase. Da. Mi s-a părut, sau dacă a spus, a blumit. mi ea ceva pentru mine cu adevărat, dar pentru ce? Pentru ce glumește mereu, iubirea nu glumește, e gravă. Ah, și melodia asta din carne e ca un jamat de iubire, e ca un jamat de iubire. Muzica ori nu e nimic, de sublim ca tot ce zguduie adâncurile insondabile ale ființei noastre, ca tot ce exagerează durerea de a trăi. De deci, aceea orice muzică, chiar și un vas dacă mișcă profund, da, asta e filozofia celor 40 de ani, întâi. Flămânzece, bă, 20. că mâine? mâine? Da. Mama a primit o telegramă. Afacerile moșii. ei. Ultima zi. Ultima. Trebuie să-mi facă dedespoade. Toate astea. Nu, nu-mi s-a arătat mâna. E plină de praf. Asta stai cu mine două ceasuri ca să-mi-ți de urit. Dacă nu ai ceva mai bun de făcut, vrei? Da. Seara o să facem o plimbare de adio. Lungă, lungă, lungă. Ce-i mână? Biletul pe care l-am primit de la tine. Iubitul meu prieten te așteaptă... A. Ce pot să fac? Dar ne să plecim a în curând de aici? Nu, nu-i vorba de locul în care am să fiu și nici de singurătatea materială. Ce pot să fac? Da, e Hai să mai stai pe aici. Peste două zile plec la București și peste cinci la Viena. Eram convinsă că, în sfârșit, ai să-ți execuți programul de excursii mult. Și îmi pare rău că nu pot să te însoțesc și eu. Pentru prudență m-aș fi dat rău De ce ai renunțat la excursii? Mata, nu vrei niciodată ceea ce vrei. Ține mereu după noi de câtva timp. Aici, la Văratec, nu mai suntem singuri. Da. Ne urmarește. să fim prutenți. Hai să-mi scrii. Ce să-ți scriu?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 Am pentru tine, nu știu, nu știu cum să spun, da, am un sentiment foarte curios. Adică, bun de pus la muzeu. Nu, ce glumești? Am o nesfârșită prietenie pasională. Hai să ne întoarcem, Adela. E e e A ridicat privirea? Îi simțeam respirația aproape. Parfumul fierbinte al frunției. Îi simțeam căldura trupului întreg. Nu eu I-am luat mâna. I-am scos mânușa. I-am salutat mâna multă vreme, când pe parte, când pe alta, apoi i-am salutat închieturile degetelor și dându-i în sus mânecam usta partisiului, i-am salutat brațul, i-am salutat mâna și brațul ca un amant. Am spus clar că o iubesc, deși i a făcut tot ce putea ca să-mi provoace destainuirea, așadar, din motive de înalt ordin moral și sentimental, imposibilitatea de a crede că o femeie ca ea mă poate iubi, frica de nu mă putea face fericită, care deghizează poate o lajitate, m-am comportat rezervat ca un prieten pasionat și atât. Și, în sfârșit, repurtând cea mai mare victoria asupra mea de când exist, i-am lăsat din mână mica prada. Bună seara. Am șoptit. Bună seara. Și m-am despărțit de tânsa cu un sentiment. Nu de să dați like, să lăsați un comentariu Câteva minute înainte de ora 10 Gata, Conită! Să rămâna, Conită! Rămâneți cu bine, dragii mei! Am văzut! La revedere, A -mi A -mi Adela! Mi-a pus încheietura în pe-n Mi-a dat mădușa pe care am scos-o aseară Și-apoi, furgerător S-a aplicat cu buzele pe mâna mea în acest moment început trecutul. Da, da, da, da, Prinții nu cad fulgerați de copii, de ce nu vei impresia că vorbesc singură. Am murit pe pedacul nostru. Ce frumoasă a fost ziua aceea la Ar fi putut urma și alții frumoase. A trecut fericirea de mine. Și nu i-am pus mâna în piept. Casa ei a stat toată ziua cu ferestrele închise și jarozelele trase, m-am dus o caut. În odaie unde râdea și cânta Adela, acum e întuneric și dezolat. al material la De pe deal a furișat o rază, risipind de peste plai un abor de aur, ca pe cea dar în curând raza se stinse în negurile tomnatice, de pe înălții.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 în alte roluri, Alexandrina Halic, Marina Maican, Carmen Ionescu, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Boris Petrov, Valentina Livinț, Jean Reder, Alexandru Lungu, Ana Maria Halic, Crânguța Manea, Mircea Dascaliuc, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.